Не дивно тому, що Артур помітив старого чоловіка, лише коли наштовхнувся на нього. Розділ 22 Старий стояв спиною до Артура, спостерігаючи тонку червону смужку на обрії. Він був високого зросту, одягнений у довгу хламиду сірого кольору. Коли він повернувся, Артур побачив обличчя худе і стомлене, обличчя людини, якій хотілося довіритись. Він ніяк не зреагував на здивований вигук, що вирвався в Артура. Старий неквапно повернувся лише тоді, коли червона смуга на обрії остаточно згасла. Та все ж Артур зміг розгледіти його. Артур озирнувся, шукаючи джерело світла. Неподалік він побачив невеличкий літальний апарат, мабуть, на повітряній подусті. Він світився тьмяним світлом. «Ви обрали не найтеплішу ніч для візиту», промовив чоловік, міряючи Артура сумним поглядом. «Хто ви?» запитав Артур. Старий відвів погляд. «Моє ім'я? Нічого вам не скаже», сумно мовив він. Здавалося, його тривожить якась думка. Очевидно, йому не дуже хотілося починати розмову. Артур стояв ні в сих, ні в тих. «Я... ви налякали мене», сказав він непевно. Чоловік роззернувся довкола і підвів брови. Я сказав, що ви мене злякали. Не бійтесь. Я вам не заподію нічого лихого. Артур насупився, але ж ви намагалися збити нас ракетами. Чоловік подивився у центр кратера. Серед темряви там палахкотіли рубіновим світлом очі Марвіна. Відблиски стрибали по кістяку кашалота. Старий тихо засміявся. Це автоматика, сказав він, зітхаючи. Всі ці довгі тисячоліття у надрах планети комп'ютери чекали появи ворога. Їхній застарілий банк пам'яті не міг витримати бездіяльності. Я гадаю, що вони зробили цей зал лише для того, щоб урізноманітнити собі життя. Старий позирнув на Артура і сказав: "Знаєте, я великий прихильник науки. Справді?" Озвався Артур. Увічливість цієї незвичайної людини збивала його з пантелику. А вже ж, сказав старий, і знову поринув у мовчанку. А, сказав Артур, він почував себе так само неприродно, як почуває себе у спальні коханець, коли до кімнати заходить законний чоловік, перевдягається, кидає кілька зауважень щодо погоди і йде собі геть. У вас щось турбує? Увічливо запитав старий. Та ні, а власне так. Зрозумійте, ми аж ніяк не чекали зустріти тут живу людину. Я гадав, що ви давно вимерли або... Не знаю, вимерли? Здивувався старий. Господи, господи. Ні. Ні, звичайно. Ми просто спали. Спали? Перепитав Артур. Бачите, нині ми переживаємо затяжний економічний спад, сказав старий і замовк. З усього було видно, як мало турбує його. Зрозуміло, це Артур відчині. Ви говорили про економічний спад. Зрештою, нагадав йому Артур. А, так, так, так. Вся галактическая криза выбухнула 5 миллионов лет тому.